Ja sapuskasta puheen ollen, sehän täällä on puhdasta, maukasta ja laadultaan äärimmäisen korkea. Ja juuri siksi Suomi onkin mitä parhain kohde niin lyhyille kuin pidemmillekin lomille. Kotimaan matkailu avartaa. Osallistu kilpailuun ja voita elämyksellinen kotimaan loma osoitteessa oletjoperillä.fi. Sami Talperi tässä moi. Tiesitsä, että Suomen parhaat raaka tulee villistä luonnosta. Eli jos pikkaat rukolasta tai parsakaalista, niin rakastat myös peltokanan kaalia. Sitrunasta tai suolasta. Ahaa. Sitten lämpeet myös ketuleivästä. Bukka itse sisään unikille kurssille osoitteessa pi. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98,5. Kyllä nääs, näin on meinaa, te olette nyt tässä vorsalaisen seurassa. Nyt on vorsaspesiaali alkamassa, alkamassa ja tota, tää, tää, tässä mä yritän puhua mahdollisimman mukaan tota, niin, tuota vorsan murretta. minun minu, en ole käynyt siellä 30 vuoteen, mutta, to, to, kunnosti, mutta vorsan murret siis yhdistyy Tampereen murteen ja, ja to, niin, Turun murteen pahimmat puolet. niin tota, Mä yritän nyt sitä puhua, täällä on viides osa. Ja se on Vorsa, eli Vorsa. vorsa ei osaa sanoa v ollenkaan oikeastaan missään muussa sanassa kuin pesu fati, missä sitä ei kuulu olla ja tyttö on flikka. Sen ne, ne osa sanoa. Minä muistin, että laitoin Facebookiin, anteeksi Facebookiin vielä, niin laitoin sen, että, että minä muistin, että pelkästään se, toi, toi pesu pesufati siinä on FN osaavat sanoa, toi flikka osaavat sanoa. Hän oli, minä ajattelin, että minä soitan pelkästään kappaleita Vorsa-spesiaalissa vorsa missä, on. Kappale nimessä on F Tai ainakin, anteeksi, ähvä Ja, ja, ja tota, Kun minä, mä en sais osata sanoa sitä F Anteeksi, ähvää niin, niin, tota, no, niin yritän soittaa lähinnä kappaleita, on, jotka alkavat ähvällä äh, Tai V Siis F, jo, jo, jo, V V V V Alkavat suurin osa kappaleista Ainakin artistia on myöhä No niin täsää, nyt sitä sitten mennä. Et kävi kausaa taas käydä lä Pariisissä. Fotosy vorsasta on tulin tuohon viesti. Soitele Näin on, on, on Forsaks Kyömaar Eli Kyömaar, mä nyt sitten ton rubiinin soimaan, tehän näin so, paljon nimi on Vajakis Ei ne on osattu läsköltä sanoa Vajakis Kitso Eikös Peltonen pistä Forsassa, kun kuvasti Paskareissa ohjelmaa kesällä 2007 Jakso tulos tulos kevällä 2008 Kyömaar, näin meinaa asiataisi olla Ja reterikkiä aallolle nääs, toivotaan hyö Hyvä hyö on melkein tuolla laitettu tulemaan on kyllä reterikkiäkin tulossa. Niin, Forza for for for for for for ei for kahta S-osaa sanoa yh yhdessä, se on tosa, tossa on tosa, tässä on tässä ja missä on missä ja niin päin pois. <tos> no niin, siellä tuli joku, joku tota, niin, italialan jalkapallo, Kannattaa laittaa, että Forza Forssa, hyvää! Ja tosiaankin, mistä fittoa tämä nyt on? Ei, mitä, vii, vii, vi, vii, mitä sinä, miten te ette sais osata kirjoittaa edes sitä ähävää? <tästrähtähtähtäen> Joo nää, laitetaan lisää musaa tähän näin teitille. Näet. pyö maare. I'm now Felixissa, Felixissa nää. Felix, Toivottiin tuossa Facebookissakin tuossa vähän aikaisemmin tänä aamuna ees, niin soitetaan nyt sitten tätä viiliksissä kappalettakin. Ja, ja jos siellä on jotain vurssatietäjä, niin laittakaa laitta informaatiota vaan tänne päin look how about doing pale mu fresh make come at point ku makkotta sinä geng at new yorkissa ilmeks lo rakastuu ja forso forso vähän niinku niinku niin tota noin riikin ruotsi nä lähtee niin se satas on me on nousee vai laskee laskee vai se oikein? te <mattomuun> se tuntuu se <semmaset> hirveä tä mäkin mitä enemmän <mattomuun> taas monottanut ja banaamaan tänään mennään all out out mä need to ball Siellä missä meidän jengi vetää, ovella ja need a riskilla down Kuvaa, meninkin eesti ei ole. Vileis, olla ollaan joo. Justis joo, samaa mieltä näet. Kiikki ja teatra uivat viileissä. Näin on, taa teen kuntikin. Paani ulessi. Paas ole. Nijo, paas laittaa, paas ole. Me oli tiinen Suomi vuorossa. Jarrutelulle en syytä nää vaikka visikin ja kumme mua ja pyytämään, mutta jos ryypätään, niin ryypätään eks niin. Ne koittamat paparat illasta toiseen samalla. Mutta se ymmärtää, kun harvoin. Taas nähdä pystyykö puhuun koko lähdin voi olla vähän ravittavan kuulosta, pyhemmin Ku Seuraavaksi mä soitan teille Richard Firkoodia ähävällä on nimi toi Vialkooli. Ja sitä löytyy jopa hävällä alkava koppalekin ees maan. Meinaa nimittäin toi mister fantastinen. Se on fantastinen koppaleksi. Olet taivaan alla, tää koti mun ala. No nyt mulla on lähtien käteisestä ihan väärä piisikin, mutta lähten laitaan se soimaan. Täytyy olla tarkkana, Maailinen kauas kantautui, sen esäihmismieli antautui. Ja minä olin katainen, jättiläinen katainen. No niinhän se katainen sitä vantastista sanaa silloin hoki joskus aikoinaan. Nä. Tuo noin. Ei, toi koin meni poriks tuonoin, tuo pori. Tämä on niin vaikeeta. Ah niin, tuossa tuli viestejä, Vorsan pilvemmältäkin löytyy toloppa, Joo, Pilvonmäki sieltä löyneen. Siellä varmaan hipitsitte. Heppasilla tuota noin, niin noh, raksastavat te. Vain sokeasti Joo, mä voi. Ja missä toijat? Niin no siellä nimenomaan se. Niin tuoksui parfyymi hyvältä näin. Täysi vauhti päällä. Onko Mr. Vantastinen kotosi Vantaa? Tai Mr. Vantastinen kotoisin Rauta Rautavuori, ratainet. Arilla on viimeistään huomennaamana leuvat paskannut. Ihan oikein se alkaa katsoa se, nyt, kun toi on ihan hirveätä. Ei, ryn jättiläinen Kipi suvattu laittanut viesti. Vorsan rismassa oli mega vorse loppu, kun kävin viime kesänä. Tässä ainut kertainen. Ja Vorsassa on K.Järvi laittoi... Pintti Lenkola, että ketkulla puuhunkin, niin näin, näin, se on siellä niin. Ei olisi voi herätä liittoa, ei välttämättä perustettu silloin aikuun aineen, niin ne olisi Vorsan pilvimmekin ees. Ja Vorsassahan on perustettu myöskin temaaripuolue, ja niillähän menee ihan mukavasti teille hetkellä, on se Vorsan juliste siellä tehtyn. oli on ikuisesti Kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop kop Sen esäimit Mieli Antautui Ja minä olin Katainen kop kop kop kop kop että kop Vantaa! Eli Kaupunki No, no mä voin soittaa terotoilasta. Ränti ja vahonen lähti suimua. ja vahonen. Ja nääs, kun sitä osa, haluan, niin mä teen tästä... ...tämmöisen vähän tämmöisen karake-tyyppisen versioon Ränti ja vahaten, niin lähti leivän päältä rasvaa. onko sinne tullut yhtään lisää viestiä? Vorsasta, että sä niitä oottele. On täällä tuli tohon noin. Enkkää että tänään oli tullut tuo tota, niin, Facebook, joku, joku jotain vitusta sinne oli laittanut. että En minä muista, miten se menee, mutta on kuuleva leviä pitut porssassa kun pitää pesufati. No miten se meni? Vahane, oli kolon vahane, Vähän piksanne se sen yhitte. Ränti vahanen, oli vankeina Holonsaaren. Räntinäs! Kotimaa päästää sateenkaaren. Ränti vahanen, niin lähti leivän päästä. Siinä pantiin seistä, kun pussi odotettiin. Laittoi toi iso hiiviesti. Ei parta pahoille, katta. No kun kysyy, kukaan on toinen? onkin ei sitä kukaan, enää taida muistaa. Niin taida on tietenkin taira. Terkkää Tappereita tai sun puhe. Niin on, Porsassa puhutaan. Siinä D on samanlaisia R Pivät siis ja R ja syvälle viidakoon pojat. Siellä kulje, ei autot, ei hissit. Ympärillä vain rämeet ja... Vorsassa on kurvan kakkostien vuodessa Suomen vuoteen rakennusnosturi. Näin minulla on uusia vahanen! Oli vankeina oh, Mika ja Turkkamalli lainkaan Worsas. No, oh, siellä ne on Worsastahan on Mika ja Turkkamali, mutta mä oon tehnyt tässä, tässä semmosen valinnan, että ihan halun pelinkin, että minä on Worsaspesiaalissa ja soitaan se ainutkaan biisiä Worssalaisista. Mitkä on, että on niinku artisteja. Tästä tuli jälkeenpäin tänä aamuna vielä, että minäpä soitan näitä ähävällä alkavia kappaleita. Tässä otin tuossa jo viiliksi sisäni, tuko noin, niin jatketaan samalla viilis-meilingi Mä nyt taisin vähän liian suuren sua, joka sota otta taiteelle niinku ei tee vorsan murre, niin se on tässä puhua, mutta yritetään nyt kuitenkin. Sain, vaan. Se on vorsan murre, kun puu, niin se kuulostaa vähän... Vä, väkisinkin vähän, vähän jälkeen jääneetä. Niin se vaan menee. Näes, mulla on vähän, vähän, on tota, tota noini, tota, sieltä Vorsasta päin, mutsin puolelta, näes. Ja siis, Vorsalainen, niin tota, noin, ruokahan siellä on piapo. Kirjoitetaan piepo, mutta laustetaan piapo sin on tota... Mitä siinä olikaan? Talkkunajauhoa ja piihimää. Helvetti. Mikä viilis? No, laitetaan sitä viili ja talkkunajauhotta, niin siitähän tulee sitä piapoa. Sattuu ihan mukavasti tähän näin nääs. Ja näissä sanotaan siellä ihan yhtä usein, vähintään kuin Tampereellakin. Good morning, Kyllä mä kerran on Hesassakin käynyt, sanoin yksi, yksi tota, no niin, porsolainen kerran ja laitetaan sen kunniaksi vähän Hesalaista musaa. hesal sangissahan on useina äävä, lu lukee, on siinä niin, ja kuunnellaan pari biisiä tässä näin vaijassa, vai, hetkanen, vaijassa, hetkonen vaijassa poltsu. Vaan mitään lienee eikä, ei porsaa ei osaa osa nyt tässä oikein. Screen our face in the moon Tässä kliffastin mä rusketun Bonus laittoo viestiä, että unniksin on pesykkie Meidän tulee Suomen Hilmi-kaupunkissa vurssassa vielä Nähdäs tuossa katselin, että tuossa on asuntojen hintoa siellä niin, että yksi on semmoisen 300 euroa vuokraa mutta jos sä ostat, niin se on semmonen niin 34 yksiö keskustassa Se on semmonen 30 tonnia Jostain mistä syystä johtuu ettei ole kalliimpaa? staaman pian. tosta viesti. Se veni näin toi viesti. Vorsassa, he, no niin, Vorsassa on näte nätei flikoi kopko. No, no niin. nyt forssa. Forsan kelta. on nätei flikoi ko paida knapei ja isoi fitui ko sataa Taias rafla potskikungaa Näin on meinaa ja laitetaan lisää vurssalaista Veininkiä noin niin kuin Tai siis tämähän ei oo nimenomaan vurssalaista veininkiä kun tässä piikatessa. niin laitetaan toi pakko flaidaa, Flaidaani niin Anteeksi, lai, miten mä toi lausun? Laidaa, laidaa Äävällä se kioloko Tää on draat Nääs Hyömaar Pesu fati Tämä on aivan kauhea kappale Siis tämä versi on äs jo tässä vaiheessa, että ensi viikolla on tulossa teuroviisuuspesiaali Nyt on viiri laittaa Pettikin tuolla viestiä Tossa on viesti, että uutiset tuotaneen Vorsa haluaa pitääkin omasta murteesta. Vähän vuorssaa, vuorssan kielelle oma kurssi kun. Ja vuorossa sieltä se Tampore ja Turku hamellinen puristuksena on, jos ajattelet, missä parhaat yhteydet Helsinki, Tampereelle ja Turkuun, niin kyllä se on ne ja sitten huolimatta asuntoasuminen, asuminen ei maksa sinne edes mitään, ja ihmistä muuttamassa siellä jatkuvasti pois, että väkiluku vähenee. Enpä tiedä, mistä johtuu Minä ainakin kesällä käyvä vorsas. Oletko vorsasta? Sulla on liikaa insight-tietoa vorsasta, jota ei vorssalainen voi... voi tietää. Häh? On liikaa insatietoa vorsasta, jota ei vorsalainen voi tietää. Just Me no niin, sen nyt sitten. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. on täällä. Aja omaa autoasi ja tienaa vähän ekstra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Yberpop.fi Tämä on Neurosiivut. On sunnuntai kello 16.18. Olemme ystävien ystäviä ja olemme asialla. Neurosiivut. Radio Helsinki. Ja teatteri Jurkka esittävät. Taide Radio menee teatteriin, teatteri menee radioon. Esitys, jota voit seurata livenä teatteri Jurkassa sekä Radio Helsingin nettisivuilla. Esitys, jossa tanssitaan radiossa ja puhutaan siitä, voiko taiteesta puhua. Ensilta 14. toukokuuta, kello 19. Liput. Lippu.fi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 Marko Leinon Syntymättömät. Kaunis romaani kuolemasta ja elämästä. Nyt kirjakaupoissa. Tero Teksti TV 666. Terve. Mun mielestä Helsingin salaisuus on hyvät klubikeikat ja pienet kivialkapuolit, Muun muassa Combat Rockshop, josta saa loistavia levyjä ja Soul Vintage, joka pukee joka miehen tyylikkäästi. Ja naisenkin. Radio Helsinki ja Visit Helsinki etsivät Helsingin salaisuutta. Osallistu nyt keskusteluun osoitteessa helsinkisikret.fi tai Radio Helsingin somekanavissa ja voita mahtavia palkintoja. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kuuntelen nyt radio Vorsa on nimittäin paras puoli. Kyllä, kyllä herässä on mun mielestä se, että on lyhempi matka Vorsaan, kuin on tuota, tuota mutta, mutta tuota on Mikä fiilis on soitettu ja fiiliksissä ollaan soitettu kappale nimeltä, niin otetaan vielä yksi, tai mä laitettiin tone Facebookiin. Et, et, et, siis vorsalaiset ei osaa sanoa Fää, niin minä puhun, yritän puhua samalla tavalla niin, ja, ja muutakin samaa murretta tässä näin. Vorsa-spesiaalissa, junttispesiaali, junttitrilogian ö, viidesosa. Niin tätä toivottiin jo tuolla Facebookissa ennen lähetystä munamiehen ö, Pomppu Viilis on kappaleen nimi. Viideksessä viiliksissä ollaan. Marks laittoi viesti Soitappeltonen Portugalitzans kirjoittaa Fadolla. Anteeksi, että F-word <f> tuli. Terveisin, Vorsalainen Lissabonissa nyt oikeesti. Kato, Vorsalainen on Lissabonissa nyt. Vorsalainen on päästy Lissaboniin. Hyvä, pysyy siellä, pysy siellä. Missä muualla se olisi tuossa, kun Vorsalainen, Vorsalainen tuolla on Lissabonissa? Tosiaan On tulossa sitten ensi viikolla tuo. Niin se on, ei viikolla, vaan viikolla. Ensi viikolla tuota. Euroviisus. Euro Euroviisu. Spekiaali. En tiedä, mitä mieltä se on se. Onko, onko mene euroviisut, jos on tätä lähinnä niitä suomenkielisiä kappaleita, niin me se nyt se tuohon myöskin, että mitä mieltä olette, onko... Sovisut, Junttiva. Paasaari soittaa telefooni, Vorsa. Tää, mä oon miettinyt tota, pitäisikö soittaa jollekin natiiville. Aha. kuten laittoi, en ole vorssalainen, oon asunut Helsingissä joku 19 vuotta. Varhaislapsuus meni Jyväskylänsä. Vorsassa tiedän paljon, kun kävin siellä kesällä 2008 paskareissa suinnottamana. No onneksi olko vaan. Pitäisikö meidän, meidän lähdet järjestää tota, kuljamatka Worsan nääsi? Sitä saas ehkä enemmän irti, jos oli sitten kotoisin sieltä. <sum> Ariksi Pahkalallakin on pomppuviilis mun No viiris Ari! Mitä? Onko saa jotain asiaakin siinä? Ei, ei Ei, kun tänne se on mikrofoni nelonen. Ei, ei, kato, ei kuulu vieläkään mitään, vaikka se on nelonen. me? tiedä. Mistä ei kuulu mitään? Mä kuulun tästä. Paina Ei, Paina päälle. Minä kato, se painaa päälle. se. No, nyt ota. Se on ykkönen. Mitä Onko se onko onko koskaan käynyt? Kyllä mä. Onko sä? O on. O on. En osaa puhua täällä enää mitään. <kutti> joo, olen okay. innoissani. Joo, joo, kyllä. Nä nä mä, mäkin on siis, mä, mäkin. Siis on hirveitä mäkki. Mä en ole pystynyt sieltä tulekseen pitää sen kuin vähän kuin. Mitä se oo ikii? Tää se, tä tä se pitää. Totta niin voi menet huomisen puhuminen. Niin varsaa. To... Niin. Niin. Mutta siis että mut siis, et, mut siis meiltä, meidän meidän X1 tarjottuun teki ainakin on mikä on e, aikaisemmin teki ohjelmia Hesa niin on vorssalainen. Ai joo, no tervomaan. Niin, kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja hänhän on voittanut vorssan alku. Siis, se, se, se, siis urheiluseuran nimi on vorssan alku. Mikäköhän mikä sitten vorssan loppu, mutta se tulee sitten ehkä Mutta siis, siis hän oli voittanut, tota, eikö se prosessi e, voittanut kyllä. Joo, vanha koripallo oli ja guru. Hmm, näin no, kyllä, mutta siis, vuorossa sä oot käynyt. Kiritkö, mitä Miksi sä tällä kana? se, tällä tavalla tarkis puhua? Joo, Että siinä mielessä, että tää on vähän hankalampaa, kun välillä aina se lähtee pois. menee vähän jo samäärin tuohon Tampereille päin lähemmäksi Turkua, mutta yleensä kuitenkin, se jotenkin tällä tavalla se mäkiminen, se on taas, taitaa, en onko enemmän sitten kuin tota. Mä oon, mä oon, mä oon, mä oon, mä mä No, en mä, en mä mene. Mene, mene, mene, mitä sä jos mä nyt meen tuolla villärillä nyt <tulukkaan> kotiin kuuntelee ja ratta jo, No toivon en mä turkuun nyt no turkusta nyt sitten, mutta muista sitten kahta S ei että missä on missä, tässä on tässä ja tosa ja, ja läsää ja mösä, mösä länää. Länää, länää, flänää, länää. Mä lähden kotiin kanssa No niin nää, hyvästi Hyvästi <tulukkaan> Naiset herrat pahkis Tässä on sitten kappale, mitä on JVG, Featuri. Sitten tuli kaksi F peräkkäin ja Featurin nopsa jalka. Nopsa ei ja lähti Alex pois. Vai. Ja vaan rakkaudessa lajiin, palattiin sen parin. Soitellaan, sovitaan kyyteen, ilta myöhään pestään pyykkeen. Kun mä oon nähnyt kanem, kun sääs kun säs, kun säs laidalla käyn jo. Mä oon se vaija, mä tiedän että sä snajat, kun tulee pipipolveni niin puhalaa ja vaijaan. Uh. Ja varat kaudes lajiin, laumata aamusi kahdeksan Hallivuoroisti Hallivuoroista vaan voin palittaa perjättä pullokkiin ja pojat pelaamaan. Se summa vähemmän pleikkari, koutsikin ohjeesti enemmän treeni. Koutsi koutsaa vanhemmat maksaa vaan. turnauksessa paista makkaraa. Paija. Et sä tiedät, miksi me ollaan täällä. Mä tiedän, et se naija, lajiin. Yo, faija, sä tiedät miksi me ollaan tää. Mä tiedän et sä snaija, ah, Jare Joakin, Brandt, kiitos ja kumarrus. Vanhemmat opetti, sano pidä mallus. Silloin kun tarjottiin, pysty kieltänyt nykyään. Ei mikrofoni oni tos asia on, tossa asia on tässä, ylä, siis hetystä pitää tässä lähetyksessä. On nyt sitten, tosiaan toi ajaninen kappale Penikä maksanut, viitte jos toivottaa pesä vedä pesufatin päässä, no kyllä. Reeneihin kauhealla vaivalla, melkein nostaa sun puolet puntiin ainoa kiitos, heitä pari huntiin, Pitää aina olla kalleimmat lääkät, mitä sä säädöt. Joku kysyy, että joku elää joka peide. Miettikää, päätetä, fitto. Oot Aina yhden puhelun päässä liitosta. Fire, se teet, ollaan Johno, vuotta vorsassa aikana on mei Orfostan. Fire, se Telefoni Afrikassa olisi kova. Tiedän, että Kerran vorsassa staminan keikalla Ei kovin arvoneutaali ympäristö Frank Kamara laittoi toi No niin, laitetaan lisää Lisää, lisää, tota no niin se on Lisää, lisää on tietenkin lisää Se ei ole lisää, kun nyt se menee Saavaksi varmaan Lisää tota, tota, tota tuota, Niin ni, tota Ähväällä, ähväällä alkavia kappaleita Tässä on, tässä on ne, Jo peruanan suuja Ja kappale on nimeltään, niin tota Tuo tota tota Volkkenmaa kanssa ympäri. Ja tervetuloa Folken matkassa. Ja tuossa joku laittoi, että pattingin viilaten ja höylätet sopistään. Mä mistä mietinkin, että on Facebookissa, että se on vähän liian hyvää biisi. Mä katsot, että soittaa se ruoana sun vorsasta. Nää, mä en muistin se vasta, vasta nyt, että sehän piti tossa hoitaa. Tässä näin, ehkä mä. Mä et lopettaa siihen biisiin. Flexa, flexa, flexa. Tulossa on, tulossa on. Etupenkillä meille kertoin hinta. Hakaniemestä polkaisemme Tölöön, jossa mamma Roosa ravintolassa Lasse Norres istuu 50 vuotis häitään Hänen vierellään Timo Kojo Starin toivoi että Noimannin veispuukis ja Rubinin frotsaitolli kehi No laitetaan sit kehi Me ollaan nyt sit näes kehis minut Maton alle, nyt selaan nettiä yksinään. Myit rakkautta eniten... Kyö kauhi kauhee Olit matkalla yksin, ei mihinkään. Kuvasi tanssii siimun ruudulla. Sulla on tuhansittain frendejä jo. Kulkukissa. Näin kuvasi Facebookissa Kyö En elä toivossa Asun sun makuhuoneessa Facebookissa Numerosi sain sun Ystävältä Mikä on vuodessa Suomuuta numero etun Soitin sulle kymmenen. Edeltä, mulle vastasi miestä, mikä hänä. Ei kun. No nyt, no itse Suomi, keksin yhden hyvän lyhyen. Se on liian hyvää viisi. Äänän numero, numero Votsa soitti. Olen luokseksi keksinyt kukukissaan. Näin kuvasin Facebookissaan, en elä toivossaan. Sun sun Olen tässä sun No Werberg, kun oli toi, kun yhtä piisiä, niin se on mulla tuolla valamiina! Mä ajattelin, onko lopettaa siihen biisiin, mutta lopetetaan siihen ruonansuun kappaleeseen. Kumma kuin sitä aikaisemmin on tuotanoin, niin kuka aikaisemmin tajunnut. Tajunnut voi että mikä on itseasiassa kaikkein kuuluisin suomalainen FL alkava kappale nääs. Yle on se yksi. Panna ajaa keittaassa ja syö rää vatta, että fatta täyteen. Niin maha on fatta, onko se fatta vai vatta? Eikö on ole vatta? Vatta, eikö se ole veellä vatta? tietää se, onko se, se on vatta, se on vatta, on vaan onko se fatta? Sitten tietenkin jos itketään niin silloin tietenkin porataan. Eni pora sinä. Wattasi kaino kai Wattasi kainoon. Okei. Okay. Se oli fuu No nyt mä rupesoitamaan näitä ja toivomuksia, toivomuksenne niin vähän enemmällä digiteellinen edes. Tuonoi. No mä mä oon se tuonoi, tuo, se toi jotenkin, se pori tulee jotenkin. Se ei, siellä ei muista käsittääkseni sanota tuonoi, ei sanota siellä niin kuitenkaan. Vorsasapen edes. Kyse muodon, ne on asiat, niin tuossa tuota, niin on toitu. Herra Asmuksen, va Vallin. No minäpä pääs hoitan teille seuraavaksi Herra Asmuksen. Te kuten Starikunti oikeasti on porskaksi, jos se kirjoittaa, Vallin. Tässä tässä tulee sitten sitä FF oikein kunnolla. BB Tuossa ruonaan suunnitikin levylässä on joku toinen käyvällä alkava happale. Kyllä maailmaa suhtaisin tiili sitten seuroovaksi. Noniin. VVVV-vallin! Pitää kääntää tässä näin korssaksi VPP! Joo, otetaan alusta uudestaan. Täällä on Bowling, bowling, bowling, bowling, bowling, bowling, bowling, bowling! VPP Bowling! VPP Bowling! VPP Bowling, joo. No niin kunnallista on sitä, että seuraavaksi tässä on jo peruutettu. Arvoisat kuulijat, tehmään aseman kautta meille seuraavaksi laulaa Sääkarttojen kruunamaton kuningas. Ajokeljemme Adonis, Helteiden Humanoidi, ponihente, Ponihäntä, Kumuluspilvien Kasanova, Yläpilvien Näkijä, Rankkasateiden Rampo, Tuo Korkeapaineiden Keisari, Pakkasten Paroni sekä Viiden Vuorokauden Vitsaus, Petri takala. toistana no niin, Tatri Pekala. Oh, hauska! Siinä oli kappale, mitä on Ähvelä, Onko huomenna Pouta? Ja sen esitti toi jo per suu, Ja jos joku haluu kulttuuriakin nääs harrastaa, niin vursasaksikin onnistuu Siellä on huljot joku tapahtuma kerran kesänsä Ja sen lisäksi jos on joku tome hipsterityyppinen rotkaisu, niin Niille on sitten, jotka haluavat olla vähän erikoinen, niin siellä on mykkälokuvaa. Festivaali. Anteeksi, sanoksi festivaali No, siis vestivaali. Festivaali. Ei v ota teira teira fiesta nyt mennään Vaktahomma homma tuli tuossa noin kokoras ja popolin kuului se alkava suomalaispisi. no ei to ihan sulla tuo Taas tuli tuo mun Vorsas voi saada kans tunkist jos kääny. Kysäsee tartteeks appuu, rengashommi Okei Winkerpori on aina viini, viinisarjis Ti t tippus Lillualle, tuo Vukiu-niminen kyllä joo Ja sit sen sensurointiversio versio FU Se sopii forsalaisille Fä teille, et ku teet osaa sitä sanoa Mää luuletsijatulee Juha Suomalaiset on hyviä ja V1. <laughs> Joo, ne vormulat tulee taas tänään viikon ees. Sä nähdä miten se kimikin nyt niin sitten pärjää siellä. Vormulastakin täällä on joku ne biisi. Nohän on löytyväni kappale nimen Näes sopii oikein hyvin tähän näin, tähän näin. putoamiseen toi Skeittaus ke, Tätä, tätä ke, anteeksi, varmaan pitäisi sano, ke, sanoa keittaus Ei sillä varmaan skeittaus tai osaa sanoa keittaus Keit, Keitataan nyt, nyt keitataan näes Maar, kyö maar Joku tätä taisi, nyt osaa jo toivookin. Oho, nyt ei ollut, ei ollut nyt on Näes, maar, kyö Pesu fati VOORSAA! Kaupungilla taas, illat rullaillaan. Kevät kaunissa, äänet kaiku taas. Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään. Sitten parityt syy siihen Te Ne on se Ronsain-Ollie. No niin, Ronsain. Varoppaset Ronsain siellä, ropin, ropin. En sen, täydellisen side on, on liien! Sivu petkään, Pesu Fatis. petkään Pesufatis! Peso kreikkalaiselta sukunimeltä! Pesofatis! fatis oh! Ajetaanko vaan verrareilla? Näin on, meikalaisen varkku siinä kunnossa, että. Niin kunnossa, että. Tää on aika mennä se, että On OFA laittoo, meidän OH aristua. Robin, niin paskalista kamaa. Uis freestyleri olisi. Ai niin! Mutta se on englannissa tai ei esimerkiksi muuten kuin se Falling foolin, pakko kyllä Ooh. Tulee. Nyt sekin Ahkopiisi. Ikäkin Ahkopiisi soi. Ransai Tantamilla meluta ja syrjää. Toivottavasti siinä on jo. Ai Tantamilla. Tanttimilla. oli tuota Ja nyt mä varoitan teitä, että että mai, mainostavu jälkiin siellä tulee koppoli, jonka esittää soleheve Ja sitten siinä koppoli, jossa kiulee heve Jee, yeah, Ye, Näin on muodon asiat! Teki, se, niin se. Pesu Fati, totta Onsain olien. liian, se se Forsa on liian! Onsain oh, oh. oh. Forsa olien. On Helsinkiä ai odalla 101.5 eli tai uudella 98.5 Täällä yksi elossa Nepalissa ihmisten hätä ja avun tarve on yhä kova. Auta ja lähetä 10 euron hintainen tekstiviesti autan numeroon 16499. worldvision.fi. Lapset kärsivät Nepalin maanjäristyksestä. Pelastakaa lapset, on paikan päällä auttamassa, mutta tarvitsemme tukeasi. Tekstaa sana lapselle numeroon 16499 ja lahjoita 10 euroa. Nepalin lapset tarvitsevat kiireellisesti vettä, ruokaa ja suojelua. Auta. Tekstaa sana lapselle numeroon 16499. Pelastakaa lapset. Sami Talberi tässä moi. Freesi Ketuleipä, Yybermehevä ruoho. Vaniljainen keto ja rukolan tapainen peltokankaali ja 30 muuta villikasviä kuuluu mun ja Heikki Ruususen kurssin sisältöön. Super -easil ja mukava loppimisel pääset käsiksi Suomen luonnon vihreän supermarketin tarjontaan. Tämä marketti auki 27 ja se tuotteet on ilmaista, ravitotiheää ja vegepohjaista kausiruokaa. Muhkaa itse sisään uniikille kurssille osoitteessa Villiurttikurssi.fi. Uber on täällä. Aja oma autoasi ja tienaa vähän ekstra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Yberpop.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Ja re rikki lähti soimaan. Ja tässä on kappale nimeltä Tohtori Frankenstein. Tämä e esittäjällä on äähä Tapolle sekä olemme vorsaladen suuren syy syy syy syy syy syy syy syy Tulee nyt se kysyttiin. Mä en tiedä, mitä kiekko mutta mä löysin tämmöisen kiekko-biisin ees. Oh, Tuo Worsan palloseura. siinä niillä on jääkiekkojoukkoja enemmän. Tämä Vorsan palloseura. Niin sitä pitää. Hey. Nyt toi poppin. Toi Southboxito sanoin, mutta tästä löysin tämmöisen kiekko missä on äävä. Oh. Saa Föraa! Tää korostaa, eikö Föraa minä? Föraa Eikö se ole Turkua? Föraa, oh, oh. Föraa. Jota eikö se ole? On? Onks se? Noni, Mac Macky Mac, joku esittää kuitenkin saa pyörää kappaleen, anteeksi, pyöraa, pyöraa, tohne, pyöraa, nyt pyörätään, nyt näin, nyt me on pyömaa sinne, vuodetaan ne. Vi muori kesänä, myödytä! Saat jos se jää fuckkiin Ainoa peli, missä mä kohtaan Onks mä soittanut tuon Mä muista! Lähtee peitssel himaa, tätä tyyli. Se oli pillahdus. Pitää muuta, et on vasikoit ja kyli Let's go, mennään tankki tankkiin Ilmakilpi lentää Taskuis pitää olla se reikä eikä Ilma oikeet swaggi jääki Musta pitää kiinni. Tissien kysele, onko varattu Sä oot hiljaa, ku näytä ladattu Tää lähetys heittämällä to kolme juttirilogiassa No, että paljon on vaarikku, niitä antaa vasta ku viires on. Borsa Olliesta innostetaan Bräterikko äärimmäinen jättiläinen Tsekkaa ne kamerat, ku aherraat Teva. Veri on turus, näin no. Tuntu barotsiin. Ei ole tulovuuden eksaan, no niin. <tulemon> Inboxis, silmän käänteet, stifflat tällä hällärripeiksissä, huhuja, huhuja, kuulet. Mä taas eikä ole estoi paskimas TV, tyyleensä lesboi, joo, joo, homi, joo, enkä jää kytä kyllä tota askeleita takaa. Vakki, vakki, vakiu, vakiu, vittu, vittu, vittu, vakiu, vittu, vittu, vittu vakiu, vakiu, vakiu, vakiu, vakiu, vaku, vaku, vaku, vaku, vaku, vaku. <laughs> you. Boat, so Mac, Älä jää fuck you. Both me so much bold. Alla ja fucki kurvos mäkky takki. Back bold. Sweat bold. That from leksaa, leksaa. nytte. No, Alexa, kun F ja L niin niin sitä F ei san silloin ollenkaan. Se on niin sanottu hiljainen F. Jos se olisi Feksaa, niin sitten se olisi varmaan Leksaa. Älä hei hei, ai, niin, ai niin, nyt mä muistan, nyt mä muistan, nyt mä muistan. Tänä päivänä siellä sanotaan, se on tänä pä. Siis tänä pää! Siis, haluan korostaa, on vielä kerran. Tänä päivänä on tänä pä. Siis pä. Siis pä. Mä mietin, kun jos se sanotaan päivää, niin sit se on kuolema päivää. Se pitäisi olla, olla logisesti, se olisi pä. Kun sanotaan päivää. Äääää! Ei kykere. Tänä pää! Kuulet VORSA-speciaalia! Pääskiksestä! Ylleksä tänään! Tänäpä! Tänäpä! Kylepar! Petufatti! VORSA! Huhuhu! <tipäntä> <tipäntä> Lastena se oli kaikki vaan unelmaa, että maimivain vai saisi naisia kuljettaa. Loidin kanssa haaveilin porsesta perrareita, tukin ylpeitä eduti joukkue Vajakoitsit saada meitsin laulamaa. Ja se ei voi, että tyttö kuuluu naurattaa Mä teen työtä käskettyä Takauvers tuli sala ja työtä lähdettyä Kruisasi mun BMX-sää Niisukkas tongal kuunnelti dmx Siitä on aikaa, joskus takaisin kaipaa Oltas nuoria aina, ei huolia lainkaan Pyhätää, kyhätää, mitä tykätää Flexan flexan flexan. Flexan Leksaan, tässä pitkämättä... on se siikki Se veti sen stadionin täytin viimikiesänä Ari, miksa on No me nyt rupeaa vähän viikkiä niin... Nyt kaikki maalaisliittolaiset Kaikki maalaiset on S&P ja Maalaisliitto, Suomen maasodon puolue Ja sen jatkopuolue ja Eikö maalaisliittoko nime on hallituksessa ilmeisesti? Tässä yhdistyy Kepulainen ja Ensi kertaan näin SMP-läinen. Sutia Alantalo. Harmaa Verkuson kappaleen nimiä. Voitte arvata, millä kirjaimella Verkusona alkaa. Ihan reunalla räjähässä ladossa. Päärä reikäisen suojassa. Nyt lojuu yljätty Verkuson. Lyhtyroi. Se on näissä Verkuson. Ikgmos se on ollut se jo pala peli Manka soituu vägi jänä poi kisteä kyni eriisielle heyksi lo puuiäätö ja hätä ja kädetvääntöjä Raistotonnit kun... tuoosa viestitä säätän mipäin. Es viiko Ni siinkä taa, joka päivä meidän lalle pitäänpäää Bi ku jatsaa mitä ei ollut vaikeita testaa, täällä on mulle monta haiket. Hyvä, oh, okay. hyvää, hyvää, mitä tykkäät. Mä oon Alexandre, Alexandre, Alexandre. Mä oon jo elämään täällä, aika pitkä monta heikolla pikkuta tänään Ja kenä tien voi? Sitten ensi viikolla järjestetään sellainen ääristys, että mikä on Suomen PASKin kaikkien PASKin euroviisu. Ja koska kojo voittaisin kuitenkin tietysti menneen tullen, niin otetaan skapa sitten Voittaako kojo paskuudessa lukupommi, onko se paskempi kuin kaikki Suomen euroviisut yhteensä? niin laitetaan sellainen ääristys tonne nettiin sitten. Kyö maar, Vantastinen kappale tämä on tosi Vantastinen kappale Euroviisu, Ei miespilun ja Vantosioa, Kymoor, näin on näes. Tänäpä. Peku koti! Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän? Pih, pih, pipahtakaa hän! Siellä vielä se, mikä on Suomen suosituin F-laukovipiisi. Se on Vorsalainen. Tai ei ole. Onko, onko, tuleeko kellekään vorsanlehtiin? Siellä on semmoinen sanomalaiset kuin vorsanlehti. Tämä on vorsa. Fantastinen vorsa. Ja saa nähdä lähteeksi tuo vikakappale sitten soimaan, kun mä joudun sen hakemaan tuota noin, mutta Se se vähän tuisilla tuolla kuin normaalisti, mutta Jos ei tunni, niin soitetaan uudestaan sitten vaikka franchise oli loppuun Jaa, teesä! GG laittoi viestin. Joku vorsalainen mursi, Jon, Jon, Vekkenedin. Frikkaa muuten, toinen sano, jos on äähevä. Kyllä, joo, vorsalaiset puhuvat, tytöt on flikkoja siellä. Se mä sanoin tosi alussakin jo. Että on, näitä ei flikoi. Tämähän on sifistä, sifistävä ohje, ohjelma. Ohjelma! En tiennyt, että kiikki on, kiikki koko osaa. Saa. Tänne, tänne tulee varmaan seuraavaksi feikko green Grönruus. ruusi. Ruusun beike, feikko. Green ruusi, green ruusi. Me on volmetti, on, on Falmetti, olja juttu. <hähä> Siinä on ähmä. No horja on tapaakin lähdös. Vorsan murteessa on myös kuventopäätessi, pää mennääsi! Yhtä kuin alat tulla sieltä. Mennääsi! No mä mennäsi kohta tästä, läheesi tästä, kun ihan justiinsa. Jäädön, Jos ei ole Reetua soinut, niin No Reetua tuli just ve-aika sitten, mutta nyt lähtee se soimaan se Su Suomen kulu sinne. Ähävä äh, kappale. Tää Tämä on vähän tämmönen rauhallisempi versio. Ah, oh, nyt mullinsi. Ah, oh, Forsa-murteessa Forsa -murteessa on yksi sana, missä on Sauna. Sauna-fifta. Sauna-fifta. No niin, siellä on fiftari. Sauna-fifta. Tää saatiin loppuun, tava on hienoa. Ja nyt mä en me, nyt mä me yhtä biisiä, tuota noi. Mä en pystynyt lukkeettia ja piettään. Ja aamun kiuru, kirkkaudessa soi. Se viimeinen kappale nää, se se ruoana sun biisi Voisi aloittaa sille ja lopettaa se, mutta kai tääkin riittää sitten mikä tulee loppuun Se tulee sitten ihan puhtaasti Jälleen lähetystö on jälleen, jälleen, 40 sekuntia Hyö näin, no tänäpä Pesufati, kurssa Mitä se oikein te se here just kotio Kotinoin tietenkin kotio Jaa en Kirsi Rantanen, Jaipa, Jaatanen, Jaatane. ja Finlandia hymni, on mutta Vikanen lähtee lahtee jo Peruanan suu, Vorssasta. Hyvä! maar, tänäänpä loppu. Mä, mä en tiedä miten Vorssaksi sanotaan että hyvästi, mutta mä en nyt sanoi, että tere, Se lyin kertoo tere, tere, tere, tere päin. No niin, hyvästi, kiitoksia anteeksi. Tämä oli ainutkertainen lähetys. Nee, Furssa! Jää, pesu, Fati, tänä Tanöpä... <tlas> mm. Ei kuulka, syö on Borsasta, Sille Furssa syntynyt on Ja suora Furssan koosta Menin Furssan opisoon Sain Furssalaisen vaiman Kätein oli porsasta, ne on porsalaisia lapsia, ja nekin porsasta, ne borsasta porsasta, borsasta borsasta porsasta, porsasta, borsasta, borsasta, borsasta. niin porsasta, porsasta, porsasta, niin borsasta. Herran siellä porsassa, oikein bändikin laitettiin. Ja porsalaisia lauluja kovalla porssalla laulettiin. Me laulettiin porsan mallista ja porsan nuurista. Lauluja porsalaisille suruista suurista. Me ollaan porssassa, porssasta, porsasta. Borsasta, borsasta, borsasta, niin borsasta, borsasta, borsasta, borsasta. borsasta, borsasta. niin borsasta. Hei ja hiljainen, hiljainen, oli siinä samalla, mitte siinähän ne oli niin. Ja Borssalaisena Borssassa on niin, miten hyvää olla, sillä Borssahan on Suomessa, eikä, eikä Venäjän Joo, ja kerran meni miä diit porsan ja viitisen vuotta me istuttiin siellä porsan linnassa. Me ollaan porsasta, porsasta, porsasta, porsasta, porsasta, niin porsasta, porsasta. Niin vorsastaa, me ollaan vorsastaa, vorsastaa, vorsastaa, vorsastaa, vorsastaa, niin vorsastaa, vorsastaa, vorsastaa, vorsastaa, niin vorsastaa. Hei ja hiljanen, viljanen. Mitäs tässä muuta kun eiköhän Rämäkkästi sventerillä potaisse ei oikein kunnolla ja nyt lähti!